era 0-0 a debutat Rusia la unde a jucat la Grozny la Grozny așa da. cu victorie. M-amărat da, da, să da. sărbătoare, adică le-am făcut și lor o bucurie. Da. Mă gândesc. Ce Europa e veamă. Teai ce frecvență cu tine. Ne-am gândit să vă facem și noi o bucurie astăzi Și să vi-l aducem pe Damian Drăghici Nu vine Hai, da, singur, da, da. vine cu o parte din frățiorii lui A lansat un album absolut senzațional Pe care apar o mulțime de vedete pe care le auziți în general la radio Are de gând să mai facă niște concerte, niște spectacole Dar eu vreau să vă dau acum doar un fragment Din ce ar putea să se întâmple după ora nouă opa diri, diri opa diri, da Damian, tine... dai drumul Instracție la Lizeanu, să te temi si a Am văzut trecând o plută ca de modă. Am văzut trecând plută La prejala mea frumoasă, cred că o să cadă. -o și aici o așteptați O vă de seară Strălucind sub același felinar La mine la scară Schimbă pe vani cu milionari Aruncă cu zâmbet în stânga și în dreapta Unul dacă prinde, altul face plata O vreau să rădesar Cu toate că știu că-i imoral oh, O no, no, no, no, nu nu nu nu te-ai îndrăgostit Asta e e fructul interzis Unul ca tine are dragoste de tari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 Domnișoară, domnișoară! În stația la Lizeanu l-ați avut pe Smiley. O bucată din Smiley în dimineața asta. Istoria e ciclica. Asta cântam în armată. Da au Nu știu cine. Era un coleg al meu de armată care cânta asta da. nu-l chema Ciotoi. Nu mai știu cum îl chema, dar sigur nu-l chema Ciotoi. Avea și chitară. Ai făcut A, armata cu Smiley? Stai că nu înțeleg. Cu Smiley. Cu smiley. Nu înflățioare, da. dar asta era, asta era cântec faimos pe vremea respectivă. Ah. În stație la Lizeanu. Și nu... Hai că dacă nu știa cineva, l-a auzit în dimineața FM. Nu știu de că bucureștenii ce cu stația de la Lizeanu și nici aia toți. Da, da. De restul înțelegeau cu stația la Hlıza, nu? Da. Așa. Deci, <laughs> și era tot ok. Deci Damian Drăghici a făcut reinterpretări cu, cu uh, toți diverse și de artiști, da. Da? da. Cine mai e? Uh, Bitman, Loredana. Da, da. piese de astea și la Aha. Uh -huh. Și ascultăm azi Uh, nu știu să vedem după nou Bine. sper că vine omul Ce uh, da am vorbit cu, cu Damian, aia. Damian and Brothers da. după ora nouă mai multe detalii mai de multe la detalii el. De deci facem chef de la nou colo să da. rămâneți pe frecvență nu-mi este din cap știrea aia cu rom gazul care se pregătește de iarnă cântărind din ochi mistreții. Avem și noi indienii Uing, noștri. Din... <laughs> da, deci cum e cu ziua cârtiței? Cu cârtița aia din Pax Adwan Mining ce e cu marmota? Da. Că întotdeauna estimează dacă vine primăvara Unde naiba se întâmplă în nordul Statelor Unite undeva. Da. Zii de zii ce vrei tu da? <laughs> Acolo e și tram da. <laughs> Și scot marmota săracă din vizuină Și dacă își vede umbra <coughs> Dacă își vede umbra Îmi că e vine primăvara Eu mult timp n-am înțeles cum își dau seama Dacă marmota vede, își vede umbra Sau nu, adică ce fac? O întreabă după aia Ți-ai văzut umbra? Nu, n-am fost atentă Deci n-am înțeles la că Dacă face umbra, asta e Greu, no vede, no vede. Mie e și testul ăla de inteligență <laughs> de Deci nu înțelegeam exprimarea Dacă marmota își vede umbra De unde știi dacă și-a văzut-o? Adică s-a uitat spre ea așa peste umăr Nu a... da, vede dacă tragi cu coada ochiului <coughs> Da, deci aici asta Dar îmi place formularea Deci domnul ăsta Ciolpan, Vasile Ciolpan Care e directorul de la RomGaz Care e citat de toată presa astăzi uh -huh. Eu cred că dânsul este moldoven Pentru că numai moldovenii sunt, vorbesc despre animale Sau despre obiecte cu dânsii și dânsele <laughs> Pe da, mă, e chiar așa. Ba da, e foarte drăguț. Da, da? Deci formularea da. este când ne facem prognozele despre cât de grea va fi iarna, zice domnul Ciolpan, luăm în considerație și comportamentul animalilor, cum se pregătesc dânsele de iarnă. Am încheiat citatul. Deci dânsele animalele cum se pregătesc dânsele Oricum, părerea mea e că foarte bine că nu se iau după prognozele NMH Adică mai avem o șansă. Mai avem o șansă. Da. Și Întreba ce anume este analizat din comportamentul animalelor De asta îmi place mie meseria asta de uh, jurnalist Pe cuvânt Ești pus în toți de situații și trebuie să întrebi pe o față serioasă Cu o față serioasă în momentul în care vine directorul de la RomGaz O super companie, profit, toată țara depinde și vine unul Domne noi cântărim mistrețul din ochi Și vedem, de ce am mai zis Cât de adânc își face bro broasca țestoasă vizuina Și cât de grași sunt porci mistreți în ajunul iernii. Și vine presa, știi, presa întreabă ce anume este analizat din comportamentul animalelor. Închipuiți-vă momentul din conferința de presă, ăsta face anunțul cu verificăm cum se pregătesc dânsele pentru iarnă și tu ești jurnalist, acolo ridici mâna și spui. Și cum s-a pregătit omărășe De verița? la publicația Observatorul din Pipera. Ce anume analizați Din comportamentul animalelor, domnul director Dacă se poate să ne descrieți Și trebuie să fii serios Că ăla e, e serios normal. Și zice, cât de adânc sapă broască să vizuină Pe cuvântul meu dacă știam că broască să sapă vizuin Deci nu mi-aș fi imaginat niciodată Că are aceste preocupări de săpat vizuin Are de Da, să... da cât de greu sunt porci mistreți în ajunul iernii. Dar cum fac? Cum fac? Adică practic, ex, ăștia specialiștii de la Romgaz ei se duc în păduri, au posturi de observație la mistreți sau cum? La se duc la supermarket se, duc... se duc la, se la super... și îi pe aia care sunt specializați? Cum mai merge mistreții? s au să și la supermarket, să în trebuie ca porcei. <lări> e norocire, vine grea. Poate întreabă și la magazine, mă, dacă au venit porci mai grași. Mai grași, da, cum e porcul? Sau să pintar de la care aeroport. Sau ca la barieră, la, știi? Trece, Căț, și mistrețul, trece și... mistrețul și... zang ia... da. Dar poate da. doar greu, nu e gras. Mă rog, în fine, asta e. Și eu am, să știi că și eu, am văzut că am mai dat drumul la o gaurică de la curea. Bine, dacă deci, ne, că ne, ne uităm la noi... o, Cred că vine o iarnă grea iarnă rău. grea. Da. <laughs> Pe de altă parte, lui Poche, montanul sălbatic care s-a aciuat la noi, așa. Mamă, i-a crescut o blană, știi cum? De ce nasol? Deci e uriașă blana aia, a crescut de o lună, două încoace și este... Mai Ionela tot vrea să-mi propune și-l tundem. Lasă-l în pace. Ai nebunit? Da. Să te tunde pe tine până la urmă. Da. Deșteptarea Europa FM Guran, imediat cu Bizi Day. Rămâneți cu deșteptarea. Eu cred că ar sta cel mai bine în dormitorul nostru. Eu zic să-l punem în bucătărie. E frigiderul aproape, scot o bere, văd un meci. Dar nu crezi că s-ar potrivi în camera pentru copii? Yes, yes, yes,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 Produs disponibil în farmaciile sensiblu Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj Profita acum de super ofertele săptămânii La Penny Market Fasole albă uscată la doar 4,49 lei kilogramul Și trunk merluciu congelat 900 de grame La doar 7,99 lei Ofertă valabilă în perioada 16-22 noiembrie În limita stocului disponibil Penny știe ce ne place Un zâmbet înseamnă mai mult decât arcuirea buzelor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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multe inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în Mega să vește ce ți-am pregătit. În perioada 10-16 noiembrie ai Azuga, apă din zvor, plată 2 litri la doar 1,69 Disney, vultură răcoritoare multifructe de 300 de mililitri la doar 4,15 lei. Și Fresh, suc natural portocale Mursia 1,5 litri la doar 15,99 lei. Mega-i de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale.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 Cu mine, cu mine, cu mine, cu mine, cu mine, cu mine, mine, cu mine, cu Cea mai bună muzică. 7 și 33 de minute ascultați Europa FM, Busy Day, bună dimineața, siguran. Bună dimineața și bine v-am găsit! Așa îmi place la universitate, vă spun sincer, ca provincial, când am ajuns la București, prima dată m-am dus la universitate, la kilometru zero al țării noastre, să simt și eu inima României pulsând capitalist. Bine, nu m-am ales decât cu imagina unui trafic infernal, o mare de mașini care mi-au acoperit instantaneu toate gândurile și impresiile patriotice, plus claxoane. Multe claxoane Eu în prima fază am rămas cu impresia că bucureștenii își cumpără mașini Doar ca să aibă la ce să claxoneze și ei La scurt timp mi-am dat seama că e mai complicat de atât Bucureștenii își cumpără mașini Ca să le parcheze pe oriunde Și ca să se bucure apoi sughițând De claxoanele celorlalți bucureșteni Busy Day cu Moise Guran La Europa FM Niște oameni răi la suflet, iar l-au filmat pe al doilea om în stat, nu la coadă la permise, alți oameni l-au filmat la universitate, în mijlocul Bucureștilor, unde e el mai trafic mare din România, că de aia e și zice kilometru 0. Când e aglomerat, mergi cu 0 km pe oră. Domnul al doilea om în stat, nici nu știu să-i dau numele, să nu-i dau acum cu regulile astea de campanie electorală, în fine, al doilea, hai să spunem așa, a pus mașina pe avari în piața universității, s-a dat jos și fuga să-și cumpere ceva. El zice că s-a dus până la farmacie, sugerând, fără să fie foarte explicit, că ar fi avut o urgență. Că doar nu după creme de înfumusețare sau pastiluțe albastre o fi oprit traficul, nu? Frumos, decent, fără grețuri, domnul al doilea a oprit dasterul negru de la Senat, l-a pus pe avarii și acolo l-a lăsat. Acum eu, ca proprietar de daster, vă spun de la obraz. nu orice Duster are tupeu să oprească fără jenă la universitate. E cumplit să blochezi o bandă din cascada aia de mașini. Îl din spatele tău trebuie să te depășească, dacă nu o face din timp și pierde avălie, nu-l mai lasă ceilalți care vin tare, apoi cel din spatele lui pătește la fel, se face coadă și uite, așa ajunge cea mai intersecție fluidizată din România să mai și stea din când în când că s-a găsit unul să oprească. Când mai face câte o schemă din asta, un BMW, lumea claxonează supărată, câte unul mai deschide geamul și strigă din mersul pe istul lui Vezi, bă, că sunt de desub blocuri de parcare pentru o mie ca tine. Dar un Duster pe avarii la universitate e un fel de contradicție în termeni. Clar nu e mașină de embuibat prost crescut, care numai din siglă îți arată cât ești de neimportant pentru el. Pe când așa cu Dusterul nici nu ți vine să-l claxonezi, că doar nu o să visesc că tocmai al doilea om în stația făcut onoare a să ți blocheze banda ca să te facă să te milogești, la ai devin din spate să te lase să schimbi și tu, că n-ai treabă la farmacie și chiar dacă ai avea, poate n-avem toți nevoie de pastile pentru reglaj la glanda bunului simț. În fine, e viața grea la București, să știți. Chiar dacă m-am obișnuit cu claxoanele și nu le mai visez noaptea așa cum am pățit în primele mele săptămâni de provincial ajuns în capitala țării, chiar dacă lucrurile s-au mai schimbat că uite, avem acum și parcări, chiar dacă ele nu sunt pentru demnitari cu grade, na, firesc. Parcările subterane, să știți, au tavanul foarte jos și li se cu oamenii gradele de plafon Vedeți, eu ca provincialul înțeleg astfel de lucruri Ce n-aș înțelege totuși? Ar fi o lege care să le permită doar de Să oprească la universitate când vor ei Chiar sub semnul de oprire interzisă Dacă e să dăm o astfel de lege Apoi să dăm o lege în care să poată opri Unde vor toți cei care au dastăr negru, zic eu Ori democrație, ori capitalism Așa e, bravo Moise, mulțumim Te așteptăm la unu și un sfert cu România în direct Eu, Opa FM nu uitați cu tine. Ah, La fête est terminée, incroyable, tu nois tes illusions, perd du temps des distro minables Qui pleure des, des bras inconnues, inconnus que que tu, tu crois charitable Et pour vie qui se dit pour apprendre Foarte frumoasa piesa asta, nu știu de unde a apărut în viața noastră. Vaia con Dios. 7.41 de minute, ceva mai devreme am primit un mesaj pe WhatsApp că ar fi un accident la intrarea pe autostrada A2, cea care duce spre Constanța, chiar la ieșirea din București și acum avem un nou accident foarte grav pe A2, pod, spre peste centură pe ambele sensuri. Roșița, cred că semnează. Mulțumim pentru mesaj, dacă sunteți în zonă, mai dați-ne detalii să le spunem la tuturor celor care ne ascultă și au treabă prin zonă. Dacă aveți treabă prin zonă, poate mai bine amânați cel puțin deocamdată. Acum răsării soarele presupun că începe să se încălzească încet, încet, dar dimineața cred că era nițel poli A fost un accident și la intrarea în București da. pe DN1. Foarte multe accidente. Da. Un accident și la intrare în Pipera înțeleg. Da. Aveți grijă că Încercați conducezi. să vă adaptați, da. E ușor alunecos. Și să sperați că mai care se lovesc sau cu care vă loviți aveți AURCA. E, știi problema e, când. Asta zbif, cu. Zban, doamne, da, doamne să aibă RCA, știi? Da, intră în tine, zbâng, din spate și știi că e vina lui. Da. Te dai jos și singurul lucru la care te gândești, doamne, de doamne, să nu fie, de fapt sunt mai multe, Dă doamne să nu fie matriculat în Bulgaria da. și să aibă un ercea la o companie, la una din cele două companii care plătesc totuși ercea. În general nu. <laughs> în general n-au, la una din cele două companii. Da. E o discuție acum dacă ar trebui să aibă ercea căruțele? Da, căruțele. Am văzut titlurile în presă, majoritatea titlurilor erau cu ce aberație. Căruțele obligate să aibă RCA. Eu nu că dacă abera... intră pe drumuri publice, eu nu văd nicio aberație în asta, pe cuvântul meu donare. Și Rovinetă, nu? Și aș vrea să mă contrazic că și Rovinetă i-aș spune să plătească. Pe bune. Doar căruța și da Bicicliștii Bicicliști nu. <laughs> ce ai cu bicicliști? <laughs> păi nu știu. Nu căruța și pe bune, căruțași, de ce să nu plătească uh, RCA căruțele? Zău. Deci bun, toată povestea fel, după toate semnele a fost o interpretare excesivă a unei ordonanțe de urgență. Ca să dăm uh, și știrea, în ordonanța asta de urgență uh, nouă privind deri ce au, este definit cam neclar ce e la vehicul. Și vehiculul e un mijloc de transport cu sau fără propulsie proprie, bla bla bla bla, nu știu ce. Și se, considera, se poate considera așa, că toate Uh, mă rog, cum să spun, toate care sunt înmatriculate în la primării, sunt considerate și vehicule. Căruțele da. se matriculează la primării. Deci, deci pe vei... cale de consecință, da. sunt vehicule supuse legii RCA. Deci trebuie să-și facă RCA. Asta a fost interpretarea. Deci... Au, stai puțin, autoritatea de supraveghere financiară a revenit și a zis, domne,s s-ar putea să fie o greșeală, mai vedem. Deci da. tu vrei RCA pe căruță, nu pe cal pe căruță, frate, păi, 0372069599. Poate vorbim 2-3 da. minute despre so, chestia asta. Sunați-ne 0372069599, RCĂ și pentru căruțe sau. Da, da RCĂ pentru căruțe. De ce nu? Are probleme asigurare de viață. Nu stiu, frate, nu glumi cu asta. Știi cum e? Eu care provin din mediul rural acum. Da. Tu te <laughs> înțelegi cu foarte multe. Ești până la RCA, nu te supără, ea nu îți lumină Ce lumină că legea îi obligă să poarte să aibă o lumină. Un felinar, o lanternă, o lantern, o ceva, un beacon, un -are. un ochi de pisică. Da, nici ce ochi de până la ochi de pisici, știi care e lumina pe care o au? Știți care e de fapt care e lumina cu ghilimele pe care o au căruțuleț? Nici Niciun ochi. Au un număr de matriculare de la o mașină furat de undeva. Da, da. da Alea da. sunt luminile lor. Dar ideea deci... e că na, trebuie să intrăm cu căruțele în 2016 nu? Trebuie să intrăm cu căruțele și până la urmă în pui un RCA simbolică În funcție de capacitatea motorului la mașină La căruței de la 1 la 4 cai ai putere da. Că mai mult, adică de alea Uf. cu 6 poștaliuane N-am mai prea văzut Dragoș, bună dimineața, salut Dragoș, bună, bună dimineața Ești în direct cu noi Ia zi, vrei sau nu vrei ercea pe căruță? Absolut că trebuie ercea. Clar Păi frate, intri în ala, mașina, faci mașina, zobi și după aia pf, prinde orbus cu și da, Asta las. este. Și la, și la tractoarele care sunt înmatriculate la, la primărie. Da. Clar. Dacă e pe drumul și public... Puterele care da. sunt la, la primării. Okay. Eu toată lumea. Da. Și cum? Nu? obliga cum nu? Căruța și să aibă și aparat de radio pe căruță ca să asculte Europa FM. Au smartphone-mai de... să vezi. Auzi, au, au smartphone. Și deci să merg... Europa merg FM. pe căruța, am niște conlocuitori acolo la mine în sat, da. Se duc noaptea, se pleacă la recoltă, la câmp să recolteze fier vechi. Și umblă <laughs> și recoltează fier da. vechi și mai nou, înțeleg, cum se prinde și nu au nicio lumină nimic, ochi de pisică astea ca de 8. Aveți v Dar au telefoane. Castelin, bună dimineața. Vorbesc pe capre. Bună dimineața, băieți. Mm, salut. Și vrea ca că căruțele să aibă rc obligatoriu. Normal. Normal. Și vreau să fac o rectificare, Vlad. Da. Uh, am, am mașină pe Bulgaria matriculată. A, am așa. făcut un accident da? și s-a plătit la păgubit în două luni. Păi, da, înainte... pentru că. Păi, tu, dar tu ești o excepție, crede-mă. A... Am, a... da. am avut mașina matriculată pe Spania. Da. Am avut un incident și a plătit la păgubit în 9 luni. Asta e distanță mai mare până în Spania. Da. Asta e. Mulțumim tare mult, <laughs> Cătălin Cristian. Bună dimineața! Salut! Bună! Bună dimineața! Auzi, da, Auză, colegul nostru, stai puțin, ascultătorul de mai de vreme, e închis, nu? A, da. Ei, nu vrei să mergi mai normal cu da. toate mașinile pe care le-ai face accidente? Cristiana ea zină, RCA pentru căruțe sau nu? Eu vreau să pun astfel întrebare. Da. În primul rând ce caută căruțele pe drumuri europene? A, știu, există o lege sunt amendați, încă... li se confiscă Dacă intră pe drum da. european sau pe drum național Li se confiscă Eu fac da. zilnic naveta între Suceava și Gura Humorului Pe un, pe un drum european A, Și văd noaptea da. De ceață Coloane de căruțe care merg la furat de, da, de, de lemne La cules de lemne La cules de lemne Da Da, da. Sunt știu se mai, se mai fac filtre dată și mai prind. Dar da, le, le recolegile mele. e real, da. de Deci, dacă mergeți fort... la culezi de lemne cu căruțele sunt superpenalizate, în primul Nu, nu rând. e nicio glumă, sunt super periculoase. Cătălin bună Aberație, RCA bună pentru caruțe. De ce nu? Da, nu da. Nu există niciun RCA pentru căruțe Hai să fim serioși. Nu au ce să caute pe drumurile publice. Păi, dar ei pe unde să meargă? Acum asigur că nu interesează. Nu au ce să caute pe drumurile publice. Are dreptate. Iar deci, tu dacă ce vrei? Mă, stai puțin, stai puțin. Tu vrei să interzici căruțele? Da, nu poți să interzici Drumurile atât. publice și... nu au ce să caute Dar pot să meargă prin curte pe drum? Prin curte traversează, <laughs> este pe câmp. Să fie sănătos, e un animal care, până la urmă, e un animal la n cum să strunești și dacă îl ții cum trebuie pe drum. Sare din Are logica au, au voie pe Cătălisie. drumurile comunale Pe drumurile dreptate. comunale, ok De Dar unde ești reglementate Din București sunt născut, crescut la țară Dacă vei ca candida vreodată la primăria Bucureștiului Eu te votez să știi Că ai logică în ce spui Mulțumesc tare mult Hai să vorbim și cu Liviu Bună dimineața Salut Bună dimineața Să trești Sincer să fiu, eu aș face RCA pe cal, nu pe căruță. Pe capacitatea cilindrică a calului, a? Pe cal! Bă, Auzi, dar și, da. cred că și, și taxe de mediu, în funcție de ce mănâncă, emite niște gaze. E problema lui, da, exact, dar problema e calul când e singur noaptea și iese pe drum, ce facem? Plus, pe bașca. Pe acasă. Da, da. Ii s-a stricat computerul de bord și, ce de asta ar trebui e și singur. Întreb, <laughs> da, și ce ar trebui să întrebăm o dată? Când ați văzut ultima căruță, Da, asta e numai pentru n ar fi, aș fi curios. Ultima căruță în București aș întreba. Am văzut eu în câțiva ani, bun, e ceva e, timp de nu, pe bune, acum da. câțiva ani pe strada Polona. Strada Polona este. Fix în Buric. Da, e cam în Buric. Era trasă pe dreapta cu un echipaj de poliție rutieră. Păi, deci cum ajuns -se să stau Poate era a lor? pe strada Polona, care e, cum să spun, la un, un kilometru de piața universității, cam așa. Ha, Haide, Marian, bună dimineața. <laughs> Balonă, ești nebun. Da. Salut, salut, salut. salut. Ma, eu nu știu dacă e treaba sa verceau, dacă este potrivită. Eu și impune un regim mult mai strict însă de a se deplasa. Păi le confiscă, adică, n că dacă intră pe drumul național, îi confiscă căruța Ai și ce crezi că le interesează? Nu e vorba de a confisca, e vorba de... Poți să pui controle, poți să pui un sistem de supraveghere, poți să pui ceva și în momentul în care vezi că orice ghid să intre cu... Între cu căruța, fără un felinar, fără o veste reflectorizantă pe fără absolut Păi nu, nu e vorba de ce face el E vorba că poate provoca o tragedie un Păi cred că să ține de poliția rutieră Sunt nebuni, sunt Victor, bună dimineața Să trești Cred că Puneți puțin greșit problema Mă rog, De dragul discuției doar Păi dacă are ăla RCA și îl lovești Conform Conform legilor tu care e, îi dacă ce. tu eu ești, să și facă direct casco. Da, domne, dacă tu <laughs> dacă din exact, exact. Auzi, da, știi că Da, stai da, știi că Da, am un... da, înțeles, dar dacă merge noaptea fără niciun fel de lumină, nu îl despăgubește nimeni. Da, da, lovitura din spate, tu nu dacă cu mașina fără lumină, tu dacă cum mașina fără lumină și te lovește din spate, crede-mă că nu ești, nu ești tu de vină. Așa este, că e ai avut lumină. Deci, deci Calu ar putea să te lovească, și trebuie ercea pe copite. Când întorc ăștia cu căruțele în mijlocul drumului, ea că să fac stânga. Și <laughs> tot și pui frână. Hai Băi... ca îi mulțumim lui Victor, uite, ne-a luminat cu. Are va. dreptate, trebuie să-și facă. Ia-mă să le impune și casco, ce? Vezi, de asta e bine să stăm de vorbă, că noi nu prea ne pricepem. Mulțumim e, prea mult pen nepricepe. pentru că ne a sunat în dimineața asta. 7 și 51 de minute, vă reamintesc după, după 10, după 9. Și taxe de mediu. Damian Draghi and Brothers Limbrul. la Europa FM live din garajul Europa FM. Să lipească, un timbru pe fundul calului, ce? Timbru de mediu. De care... mediu. Tristeptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Îi stau cu energie! la weekend madness. Sâmbătă nop ă să fac ce doresc, iar duminica că, că vine luna nebune. Dacă și ție îți energia pentru a te bucura de fiecare zi, asigură-te ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu Echilibra în fiecare zi. Echilibra, energie pentru bucurie. Nu știi niciodată unde te duce o idee, dar stii că de important e drumul până când ia de finalitate.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 Credit Consumer Financing. Oferta supusă unor termene și condiții. Detalii pe ucefin.ro. Sunt Andreea Esca și sunt la radio, la Europa FM. Andreea, pare că trebuie să-ți să mă ceva. Ai o energie prea puternică și ne dăm în sala. Noi vreau să te trollăm. Wow, Aolă, și? Ah, okay. nu -ai. La radio, sâmbătă, de la ora 12, cu Andreea Esca, la Europa FM. Alege povești pentru oameni mari.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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme de rece și astăzi. în Cea mai mare parte a țării, cu maxi între, maxime între minus 3 și 9 grade, mai ninge local în Crișana și în Maramureș și cu totul izolat în Transilvania, Moldova și la munte. Acum dimineața pe arii răstrânse, mai ales în sud și est este ceață. Vreme rece și în capitală, cer variabil astăzi și o maximă care nu trece de 8 grade. Traficul rutier este îngreunat la această oră pe autostrada a doi, pe sensul către capitală și pe centura Bucureștiului. Mai multe autoturisme au fost implicate în două accidente în lanț produse din cauza neadaptării vitezei la condițiile unui carosabil acoperit cu polei. Mai multe persoane au fost rănite. Am stat de vorbă cu Cătălin Bocai de la Centrul Infotrafic. Traficul rutier se desfășoară îngreunat pe autostrada Soarelui la kilometrul 58, pe sensul de mers către capitală, din cauza unei tamponări în care au fost implicate patru autovehicule. Din același motiv se circulă cu dificultate și la ieșirea de pe autostradă și intrarea pe centura capitalei în zona kilometrului 11 plus 800 de metri. În urma tamponării în care au fost implicate aproximativ 11 mașini, traficul rutier se desfășoară cu dificultate și au existat importante pagube materiale. Precizez că din cauza Pauza poleiului se circulă îngreunat și pe drumul național centura capitalei între Pantelimon și Otopeni. De asemenea, între fetești și Constanța, pe anumită tronsoane, Ceața a redus vizibilitatea la mai puțin de 150 de metri. În aceste condiții șoferii sunt sfătuiți să reducă mult viteza și să mărească distanța de siguranță față de autoturismul din față. Mergem acum în Buzău, unde de mai bine de 19 ore polițiștii și jandarmii din județ, dar și cei din județele învecinate, caută un bărbat extrem de periculos care a evadat din spitalul de la Săpoca. Bărbatul are 53 de ani și din 2008 este închis în această unitate după ce și-a ucis cu sânge rece iar psihiatrii au stabilit că nu are discernământ transmite Cătălina Jingoiu un găsit este alertă în continuare în județul Buzău, dar și în județele învecinate, forțe importante au fost mobilizate în căutarea unui infractor periculos care a reușit să fugă de sub supravegherea personalului din spitalul pentru măsuri de siguranță de la Săpoca, secția Ojașca. Bărbatul are 53 de ani, iar pe ultimii opt și-a petrecut în acest spital fiind condamnat pentru că și-a ucis mama. Crima a fost una extrem de sângeroasă, iar medici au stabilit că bărbatul a comis gestul pe fondul unei afecțiuni psihice. Din acest motiv el a ajuns să și spășească pedepsa într-un spital de neuropsihiatrie. Bărbatul a reușit să evadeze ieri dimineață, dar dispariția a fost anunțată după circa 4 ore. Acest fapt a făcut ca operațiunile de localizare și prindere să fie mai dificile, dar fiind că realul în care este căutat individul este acum mult mai mare. S-au instituit filtre în trafic, în gări și autogări, iar măsuri similare sunt și în județele limitrofe. De asemenea, au loc căutări cu câini de urmă pentru eventualitatea în care bărbatul s-ar fi ascuns într-un perimetru apropiat spitalului din care a evadat. Din Jingoiu, Europa FM. Tribunalul Prahova decide astăzi dacă Ana Maria. Maria Pătru va fi sau nu arestată preventiv. Aceasta a fost reținută noaptea de procurorii anticorupție pentru trafic de influență și spălare de bani. Avocatul său a anunțat că Ana Maria Pătruș-a dat demisia de la conducerea autorității electorale permanente. Ștefan Leunte. Președintele demisionar al Autorității Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, a ieșit încătușată din sediul DNA Ploiești puțin după miezul nopții, iar avocatul său, Cristian Nene, i-a anunțat demisia din fruntea Autorității Electorale Permanente. Fosta șefa Autorității Electorale nu a vrut să le răspundă jurnaliștilor nici despre acuzații și nici despre tentativa soțului ei de a fugi din locuința de la Vulcea, cu documente considerate relevante pentru ancheta procurorilor. Ana Maria Pătru este acuzată că în 2008, pe când era vicepreședinte al autorității electorale, funcție cu rang de secretar de stat, a pretins, iar un an mai târziu a și primit de la reprezentanții unei firme suma de 210.000 de euro, contravaloarea unui anumit imobil situat în București. În schimb, aceasta a promis că va susține derularea în bune condiții a unui contract încheiat între societate și instituție. Banii au fost ascunși prin derularea unor plăți fictive între mai multe firme, printre ele aflându-se cea care a încheiat contractul cu autoritatea electorală și firma soțului acuzatei. În 2011, Pătru a primit de la aceeași firmă 15.000 de euro, contravaloarea unei mașini de teren în schimbul unor alte contracte. Mașina a fost înmatriculată pe numele unei alte persoane, spun procurorii. Tot în 2011 Pătru a pretins și primit suma de 50.000 de euro de la administratorul unei alte firme, intervenind în schimb la Ministrul Economiei, astfel încât omul de afaceri să fie primit în audiență. Știrile se oprezi deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Ioana, mulțumim sport Luca Bastia. Bună dimineața. Novak Djokovic este primul semifinalist al turneului Campionilor. El a trecut după două tie break de numărul 4 mondial Miloš Raonic 6-7 5 la capătul a 2 ore și 17 minute de joc. Djokovic mai are de jucat în grupa B cu Gael Monfils, francezul este pe ultimul loc după ce a fost învins de Dominic Thiem, scor 3-6 6-1 4-6. Argentina a învins Columbia cu 3-0 în preliminariile Cupei Mondiale după ce a pierdut cu același scor în fața Braziliei săptămâna trecută. Marcat de acel eșec, Messi a fost eroul meciului de azi. noapte. a deschis scorul în minutul 10 și a pasat apoi decisiv pentru Prato și Di Maria. Argentina a încheiat astfel o serie neagră de patru meciuri fără victorie. Brazilia a câștigat cu 2-0 în Peru și conduce detașat preliminariile sud-americane, iar în derbiul rundei Chile a învins cu 3-1 Uruguay după ce oaspeții au deschis scorul. Mulțumim, Luca! 8 și 6 minute. Continuăm cu Republica Fantastică România. V-aș invita la Jilava, știu că sună ciudat <gângânt> să vă gilava, la Jilava dar acolo o să mergem astăzi înțeleg că primarul de acolo are master Vechiu primar, Vechiu primar. Master. Are master în A, da, E masterant, adică da. e dotore, cum să-ți spun da? <gânt> Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa FM, avem două concursuri până în ora 9, iar după nouă, Damian Draghici and Brothers, live din garajul Europa FM. Hai da. la gilava Republica Hai Fantastică României! Mergeți la gilava. Da. avem azi un caz clasic de bătaie de joc pe bani publici, doar că proporția furtului din investiție este uluitoare. Adică, să fim cinci, să lăsăm ipocrizia deoparte. Fraților, știți că dacă îi întreb, majoritatea românilor ar fi de acord. Bă, dacă e să-și tragă și el un profit acolo... Să, dacă faci autostradă, să-și tragă și el un profit de cât să fie? 2%, 5%? Băi, hai, 10%? Băi, ia mă, 10%, băi, dar fa autostrada, știi? E, în cazul de față, furtul depășește însă 100%, ba chiar ajunge la 200%, veți vedea. Cum să fur 200%? e ca la cifra octanică, poate depăși suta. Dacă adică e un paradox. 5, dacă îți dau 5 lei, nu poți să fur 10. Ba da, în cazul ăsta s-a putut fiți atenți deci lângă București e o comună numită Vla Jilava v-a picat testele de logică și acum înțelegeți? nu mai, să vezi deci nu că am picat eu testul de ceva. logică este demonstrat științific de Curtea de Conturi Hai cum s-a <laughs> furat 200% înseamnă că de... ei au picat <laughs> din bugetul unei investiții așa. deci lângă București Jilava Jilava care a fost condusă o vreme de un primar o vreme lungă primarul ea la închisoare e faimos că a fost condamnat deja la 5 ani 10 luni de închisoare pentru o mită de 5 milioane de lei Mită, spagă. 5 da milioane un de, lei, și un pic de euro. Da, Într-o comună, comuna Jilava Din sudul Băi, nu orice comună. Un pic. Domnul a fost candidat, a fost reales Chiar și în aceste condiții, după care a fost arestat Într-un alt dosar, tot așa, cu mită de milioane Deci te întreb, dacă nu, care cumva în Jilava Votează, de fapt, numai pușcăria și... Dacă îi cauza la buzunare, s-ar putea să aibă mai mulți bani decât. Da. Bani. Bun, afacerea de care vă vorbim azi e de fapt mizilic la sumele pe care le lua ca și pagă primarul, dar interesant mecanismul. Așa. Deci care vă să zică? La Jilava s-a pus la un moment dat problema amenajării unui parc. Că și oamenii din Jilava au și ei dreptul să aibă parc. Administrația Fondului de Mediu a dat primăriei 250.000 de euro să facă parcul respectiv. S-a făcut proiect cu aleii cu alei de-astea pietruite, gazon, pajiște, arbori, băncuțe, tot ce trebuie, tot ce trebuie. Deci proiectul s-a făcut. Dar nu, nimic în plus. Adică nu s-a făcut parcul. S-a făcut doar proiectul, banii au dispărut cu totul. Și a venit un control de la Curtea de Conturi, încă o 250.000 de euro, da? A venit un control de la Curtea de Conturi. Inspectorii au constatat că investiția din acte nu exista fizic pe teren, deși în acte figura că fusese făcută. Și ca, care... și-au plecat Curtea a solicitat primării să rezolve problema Deci inspectorii a zis, Pune în acord, nu e în regulă Banii unde, faceți să apară investiția Ce credeți că a făcut primăria? Nu parcul <laughs> A mai virat 250.000 de euro pentru lucrări De data asta din propriul buget Aha, Adică rău, ai zis, bă, dacă primii bani S-au pierdut, ai mai dăm de la noi O dată, 250.000 O valoare notează Curtea de Conturi Citată de colegii de la știrile TV o valoare ce devansează însăși valoarea lucrărilor inițiale. Adică așa s-a furat deci, așa... dublu. Da, nu stai, deocamdată suntem doar e la ca furt. La noi, mă. Dublu sau nimic? Da, exact. <ră> Dar do doar la furt 100%, da? În momentul ăsta primăria a mai dat de la ea, hai mă, treacă de la mine. S-a că doar e cu noroc. <ră> așa. <ră> și a și... mai dat încă 250.000 și mic. ce s-a obținut? Nimic din nou, practic nimic nimic. Adică de exemplu, raportul Curții de Conturi se constată că pe teren sunt 32 de arbuști Parcul cu pricina Păi și ar fi vrut să fie? Nu, că trebuiau să fie potrivit proiectului 2024 A <laughs> <laughs> <laughs> Sau au fili câțiva? Băi, în vremea proiectul de pădure, și l-au pus în greșeală. În dosarul, cu par... Deci, 32 de arbuști în loc, loc de 2000... 2000, 2000. Sunt arbuști, mă. O tufă de tuia se consideră arbust, poftim. A, 2000, adică... Da, 2000. Adică, stai că a venit Luca să distrugă. Da, da, Știi, da, Luca da. este alebă că n-au furat atâta. Băi, ba da. Păi, <laughs> asta e tot. De ce crezi că dăm asta la Republica Fantastică? <laughs> Pentru că au furat atâta, adică din 2000 de arbuști au plantat 32. Ai, mă, mai e o diferență de 2000, da? De imaginez, de -și eu sunt cu toate, îmi imaginez momentele în care se discută asta. Adică ăia de la primărie, știi, implicați în toată șmecheria, vorbesc cu furnizorul care și ele pe mână cu ei. Băi, auzi trebuie să luăm 2000 de arbuși, dar luăm mai puțin. Cât? 32. Auzi, l-ați seama că acum ne ascultă niște băieți care zic așa, noi avem înregistrări, noi avem, trimitețile, avem Bun. pe mail, pe Facebook, pe ce vreți, trimitețile. Da. Deci, în schimb, în parcul respectiv, sau nu chiar, dar din banii respectivi, s-au cheltuit o grămadă pentru vopsirea unui gard. Vopsirea, vopsirea unui gard. Vopsirea unui I-au zis pictarea unui gard, ei vopsirea unui gard. Cât poate să coste vopseaua pentru un gard, Luca? Depinde de că e să fie vopseaua de aia bună. Ia zi. un gard. Un gard, așa. De cât de gard? 15.000 de euro. Cam cât gard vopsesc de 15.000 de cam, euro? E de, parc mare, dacă ești pentru 2000, e dar mai... buști, parcul nu, că, de nu parcul... Nu, stai că gardul nu era al parcului, gardul era al bisericii. Ah. Deci nu era gardul din proiecte, înțelegi? De 15.000 de euro, eu cred că vopsesc marele gard chinezesc. Chinezesc, dar... Da, da, da. <laughs> fi pictat Picasso. <laughs> da. da. Deci asta. De asemenea, s-au cheltuit 51.000. de. gardul al bisericii Da, din gardul din al bisericii, da. Nu e gardul parcului sau al primăriei. Deci le-au făcut cadou, vopsirea gardului de 15.000 de euro. Mamă, ce Asta bani erau, fura... pentru norieș fura și de acolo, înțeleg? 15.000 de euro bă, să vopsești un gard nici nebun. Bun. De asemenea, 51.500 de euro pentru citez un proiect de informare turistică. Asta ar putea să aducă banii localității. E Jilava. Deci că vrei <laughs> să faci turism, în Jilava. <laughs> Ai centru de informare turistică. Da, ce a însemnat acest proiect de 51.500 de euro? În esență, două panouri turistice interactive de tablă. <răză> adică touch de tablă. Nu erau cu, cu, cu touch de -a tablă. Mânc. Poți să pui mâna, da, poți să bing, poți să <răză> cu touch. Deci puteai să pui mâna pe ele. Nu erau chiar smart. <răză> Deci două panouri turistice de tablou Băi, destul de mari că am văzut pozele Pozele mai vechi. vântul le-a luat Le-a distrus, s-au dus numai De 51.000 Cu taci cu tot, Cu taci cu tot să taci, fată că s-a dus și tablou Panoul, da, știi ce scrie Ce scria, de fapt, pe panourile astea? Ia zi, uimește-ne că Citez Jilava, virgulă, mai aproape de tine Să ne Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 Produs disponibil în farmaciile Sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. La Digimobil, oferta de Gold Friday are și plusuri și minusuri. Plus 400 de lei reducere la smartphone-ul AllView X3 Lite sau minus 50% reducere la abonament pentru 12 luni. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro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 Semtex, energizant, forte, 500 de mililitri La doar 4,39 lei Premiat, de masă roșu de misec 2 litri La doar 8,49 lei Și perla Moldovei, apa alcalină 2 litri La doar 3 ,99 lei Mega image, de 500 de ori Inspirație pentru inima casei tale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 Cea mai bună muzică! 8 și 25 de minute, accident pe autostradă, pe A2, pe ambele sensul la kilometru 58, revenim imediat cu detalii, însă nu uitați Europa FM și musli Vitalis de la Dr. Red, că îți aduc dimineți pline de viață! Din acest moment ai la dispoziție 10 minute să trimiți un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul energie, urmat de răspunsul la întrebarea... Cu cine ti place să iei micul dejun? Hai că e simplu, poți câștiga un kit de mic dejun de la Musli și o bicicletă ca să fim siguri că ai energie pentru toată ziua. Dacă-mi permiteți, domnul Zaf, mai sunt accidente, mai este unul la kilometrul 24, încă unul la kilometrul 13 și accident la intrarea în București, pe a 2, la asta mă refer, la intersecția cu glina. Un accident urât tare îmi transmite un amic, 17 mașini zice 7 pe un sens, 10 pe celălalt și recomandarea este să se evite banda de urgență se dă cu sare și acolo s-au răsucit toți Accident la intrarea pe a 2 10 mașini pe ambele sensuri Asta e cel de la București la kilometrul 58 pe sensul de București 5 mașini lovite Mă rog, asta era acum câteva minute, dar înțeleg că între timp sunt mai multe mașini A fost polei pe autostradă, e urât de tot ce se întâmplă O să încercăm să vă mai multe informații și 30 de minute. Pergem da. în Botoșani, înțeleg. Da. Sunt cazuri triste în care oamenii care lucrează într-un loc pleacă și după aceea intră în conflict cu instituția respectivă sau pleacă pentru că au intrat în conflict cu instituția. Așa au loc diferite procese. Da, se mai întâmplă. Da, se întâmplă. Sunt cazuri regretabile. Uite, de exemplu, un caz regretabil. Fostul președinte al Consiliului Județean Botoșani, domnul Florinț Urcanu, a fost dat în judecată de Consiliu. Deci a fost șeful, a plecat de acolo și l-a dat situația, în da. Da. Um, îi cer să plătească miile de sarmale plăcite rachiu și cărnați pe care i-a oferit în cadrul unor sărbători populare organizate chiar în fața instituției. Uite, domnule, am vrut să fie bine, să nu fie rău și... Da. În 2013, de exemplu, domnul Țurcanu a alocat bani publici pentru sărbătorirea zilei de 1 decembrie și a revelionului în fața palatului. Păi, S-a bucurat tot orașul bănuiesc de treaba Da, asta. deci el din bani publici a zis să dăm cărnați la toată lumea. Așa, la 1 decembrie din bani publici au fost oferite 3500 de porții de sarmale și plăcinte botășenilor care doreau să petreacă în fața Consiliului Județea relatează adevărul Asta e o problemă, că aici a luat mâncare în loc de băutură, ceea ce nu se iartă. Da, e de neiertat. A urmat un revelion de pomină cu 5.000 de porții de fasole urmă, tot mâncare, și rachiu. Și a -a, rachiu vezi? Da, de <laughs> Da. Și a venit curtea de conturi în 2014, care a constatat că toată distracția asta a costat 90.000 de lei din bugetul Consiliului Județean, curtea de conturi. A zis în baza cărei legi, unde scrie dați în legea unde scrie că trebuie să dați fasole și cărnați la popor. Da, pentru că nu trebuie să facă totul pentru comunitate. Da. Și asta acum se judecă. Domnul uh, îi se impută 90.000 de lei. Domnul are un pic de treabă oricum. El a fost condamnat la începutul lui 2015 pentru fals intelectual și us de fals la șase luni de închisoare cu suspendare. He? E adevărat. Deci Cred numai că... în cazuri, frate, de la o fasolă. <laughs> Și, la, la, la o și un carnat. Și un cărnat. cu Vlad <laughs> Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Hai să lansăm și Smart TV-ul nostru. Da, să lansăm, SMS 1769 cu textul Smart, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM dacă vreți să ne luați un Smart TV. Mare frumos deștept. Și de vreme acasă 1769 69 SMS cu tarif normal Scrieți mart numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și poate ajungeți În direct la Europa FM peste câteva minute Mă crezi în stare Să te uit Dar altceva Nu pot vedea Nu văd decât Doi ochi că... 6 de minute Europa FM și musli de la Dr. Odcăr Te invită la concurs Sigur ai trimis SMS cu textul energie Urmat de răspunsul la întrebarea Cu cine îți place să iei micul dejun E momentul să afli dacă ai câștigat Hai să mergem în satul mare Vasile, bună dimineața Bună dimineața Ce faci Vasile? Bine, ia la fel Ia să vedem ce-ai răspuns tu acolo Cu cine îți place să iei micul dejun îmi place să cu dejun să iau cu soția, să mănânc împreună, mai ales cu micuțul meu David, care are un an și 9 luni. Să-ți trăiască! Și desigur nu listește vitaminele mulți, adică cele are mulți... Normal, ia yeah. Acum, acum, yeah. acum o să ai și o bicicletă! Da, bravo. foarte mult! Bine, Vasile, bravo! Vladu cu cine e micu dejun? Cokolcaun pe motan? De obicei cu tine iau micul dejun. Da. mulțumesc, dar dincolo de asta, cum îl cheamă pe motanul vostru? Motanul cheamă poche. poche. Poke, așa, cu poche. Deși deci ce văd da. în fiecare dimineață? Da, nu chiar în fiecare dimineață, mă mai venează din când în când. Și am învățat să intre în casă când se deschide ușa, ceea ce e un lucru surprinzător pentru o pisică de nu lui nu acceptam. Și atacă tare. pe flancuri, e ca la căderea Constantinopolului. Deci când deschizi ușa, Băi, am zis mic dejun, am zis că mă bateți. Da, frate, este, știi cum e? E Ronaldo atac, driblează, n văzut așa ceva. Of, felicitări lui Vasile, a câștigat un kit de mic dejun de la Musli Vitalis și o bicicletă ca să aibă dimineți pline de viață. Vă așteptăm și mâine la concurs și un lucru important. Puteți participa la concursul Dr. Edker și pe pagina de Facebook Europa FM în fiecare zi pentru a câștiga kituri de mic dejun de la Musli Vitalis. 8 și 38 de minute, un Smart TV, îl dăm peste doar câteva minute în deșteptarea la Europa FM. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Uh huh, I'm worth it. Give me, give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Uh huh, I'm worth it. Give me, give me, uh -huh. I'm worth it. Okay, I tell her bring it back like she loved some. Bring it, bring it back like she loved some. Uh.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 Worth it, worth it. 8 și 41 de minute. Președintele ales Trump. Trump. În Statele Unite o să râdem până la lacrimi. No, până, <laughs> până la finalul mandatului. Ani. Da, și mi-e teamă că și, și după da. da. Deci o să fie o grămă de lucruri interesante. Pentru cei care știu și au văzut House of Cards, House of Cards, uite, nu era chiar atât de departe de realitate. Prima soție a lui Donald Trump, Ivana, ar vrea acum să fie ambasadoare. Exact așa cum soția personajului... E mama lui Ivanca. Da. Personajul, soția personajului principal din soția lui Frank, da? Așa. Underwood voia și ea să fie ambasadoare la ONU și așa și devenit. Asta e. Deci Ivana vrea uh, ambasadoare în Cehia. Dar de ce nu vine în România? Păi nu Cea e, e cehoică. Am înțeles asta. Da. Și vreau să fiu ambasadoare, zice ea. Acolo m-am născut în Cehia, vorbesc limba, sunt foarte cunoscută de toată lumea, zice Ivana. <laughs> nu doar în Statele Unite, ar putea să fie ambasadore și în alte țări, în același timp dacă e cunoscută, nu? Am scris patru cărți, spune, care s-au tradus în 25 de limbi, în peste 40 de țări. Deci 25 de limbi în 40 de țări? Mm. Ok. E o combinație, o da. Că, da. Așa. Um... Asta a spus Ivana. Ea, mă rog, zice că nici măcar nu are nevoie de numele fostului soț, deoarece toată lumea o cunoaște ca Ivana. Și eu zic că, totuși, bine că nu e domnul Tericianu, președintele Americii, de sau ce? poate ajunge președinte în România. Că o să se termine ambasadele și, <laughs> și nevrăintele da. 8 și 43 de minute. Calculatorul a ales un număr de SMS în dreptul unui număr de telefon, iar noi am descoperit-o pe Laura din București. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit la Alege Să Fii Smart! Mulțumesc frumos! Bună dimineața! Laura, la serviciu? În mașina Unde ești? În mașina, în drum spre serviciu, da cu, cu cine ești în mașină? Uh, singură Păi și conduci, trage pe dreapta Conduc, sunt cu căștile la urechi, sunt organizată Păi da, dar trebuie să te concentrezi la ce spunem da, noi aici Da, mă da, mă concentrez, încerc, da Te rog, nu vreau să avem probleme Avem reguli simple și astăzi avem trei domenii alese de calculator Îți alegi unul dintre ele, te poți gândi cât vrei la lucrul ăsta Astfel încât să te da. avantajeze, da? Da. După care ai 8 secunde ca să ne răspunzi cu adevărat sau fals În urma unei afirmații pe care o facem noi Da, da? da. Bine Domeniile de astăzi sunt literatură Da Chimie Și cinematecă Literatură chimică La ce te pricep tu cel mai bine? Cinematecă? Uh. Da? Chimie? Asta Vlad insistă cu chimia, el e specialistul aici Sau literatura. Da. Cred că nu cred. Sigur, cinemateca. Cinemateca? Da. Nu, este să sunăm pe domnul Popescu. A... Repede. Cinemateca, perfect. Da. Domnul Popescu, sigur, ne ascultă la ora asta și știe și răspunsul Se la Se uită la vreun film, ceva. Se <laughs> uite la vreun film, da. Bine, ai 8 secunde, Laura, să ne răspunzi cu adevărat sau fals. Bine, mult da. succes! Da. Mulțumesc! Laura filmul Soarele Roșu Îi are în distribuție pe Delon, Charles Bronson și Toshiro Mifune Fals Fals Fals a spus Laura da. Vlad ai văzut filmul? Nu. Cum nu? Nu, ești <laughs> mai prudent să spun Nu mai întreba vă... pe Vlad de filme. El facem de râs. Are lacune mari de totul. <laughs> Soarele roșu. Mai văzut Soarele roșu? Când vine Toshiro, mi Mifune cu Sabia de samurai să o ducă președintele Statelor Unite și e furată și e Western. Asta e un film pe care l-ai văzut, și... văzut tu și ai vrut să dai la radio? Gen. <laughs> uh -huh, Laura! Era adevărat, toți trei ah. au fost în distribuție. Ah, N-am văzut filmul, dar mi s-a părut asocierea celor trei imposibile. Nici noi, ah. dar Luca l-a văzut. Ah. <laughs> Mai are care... pare rău, Laura. Să... Da, <laughs> da, și mie. Dar să vezi filmul, bine. că merită. Da, da negre să mă știi? Mai da. sunt niște filme da. cu piedone. <laughs> da. Cu piedone? Da. Băi, Bă, îți că ăsta e filmul <laughs> piedone, da. Laura, îți mulțumim. Da, mulțumesc și eu. Drum bun la serviciu, baftă în Trafic. De asemenea, sunt unele foarte bune cu Jean Claude Vandam l am înțeles. Voi da mai face Jean-Claude Vandam filme, serios, nu l-am mai văzut la București, sunt ușor centru vechi centrul l-au bător niște bodyguards odată aici. Nu mai știi săracul cu de el. Și de atunci a plecat. Da toți ăștia cu gura mare mănâncă bătaie, unii de la bodyguards alții de la motocicliști, nu știu cum mai. Erau un bătăuș de sa care venea pe la noi, cum îl cheamă? Dar nu era bătăuș. Eu știu de cine, la mare. la mare. Cum mai vorcum? la mare, bre, cum îl cheamă? așa. Steven, Era nu e bătăuș. Dar ce E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 Titrile Europa FM de la ora 9, Ursarie maximă, ar zice Damian Drăghici. După 9 îndeșteptarea. live din garajul Europa FM, Damian and Brothers. Pregătim medium rare. Cea mai savuroasă emisiune radio din România. Sunt Damian Drăghici, vă la Europa FM cu Medium Rare, în fiecare duminică de la ora 12.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 România În Direct. Alege să înfrunți adevărul. Vrem salarii, vrem pensii, vrem un trai mai bun. Așa este. A explicat exact în dezbaterea care trebuie. Eu zic că vrem securitate. E bine să mergem la vot. Problema e că nu avem cu cine să votăm. Nu avem mă dacă la... nu ne documentăm. Dacă nu vă interesați, cum zicea cineva mai devreme, iertați-mă, nu pot să votez eu pentru dumneavoastră. România În Direct. Cu voi siguran. În fiecare zi, de luni până joi, la 1 și un sfert, la Europa FM. Acum poți vedea așa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 22 de persoane au fost rănite în această dimineață în două accidente produse pe autostrada Soarelui, unul pe Sensul către Mare, altul către București. 17 mașini au fost implicate în tamponările în lanță, 10 pe un Sens și 7 pe altul. 4 persoane au fost transportate la spitale din capitală pentru îngrijiri medicale, ne-a declarat Marina Adrian, purtătorul de cuvânt al ISU București Ilfov. A fost realizată o evaluare la fața locului și s-a constatat că în accident au fost implicate 17 autoturisme, 10 pe sensul de mers către Constanța și alte 7 la intrarea în București. În total au fost evaluate din punct de vedere medical 22 de persoane, 4 dintre acestea au fost transportate la spital, 2 la spitalul Bantenimoi și 2 la spitalul Bagdazar. Toate cele patru persoane sunt conștientă și stabile cu diverse traume. În total, din cauza boleiului și din cauza ceții pe autostrada Soarelui s-au produs în această dimineață două accidente și șase tamponări, ne-a spus comisarul șef Cătălin Bocai de la Centrul Infotrafic. În cursul dimineții au avut loc șase tamponări pe autostrada Soarelui, fără victime și două accidente rutiere. Un accident a avut loc în zona kilometrului 58, pe sensul de mers către capitală. În acest accident au fost implicate trei autoturisme, două persoane au fost rănite grav un alt accident, a avut loc în zona kilometrului 15, tot pe sensul de mers către capitală, în acest accident fiind implicate două autovehicule, iar o persoană a fost rănită grav. Precizez că s-a circulat cu dificultate din cauza poleiului, dar și din cauza ceții dense pe mai multe porțiuni al autostrăzii a 2 București-Constanța. Din aceste motive, a avut loc un grav accident rutier la ieșirea de pe autostrada a 2 București-Constanța și intrarea pe centura capitali în zona kilometrului 11 plus 800 de metri. Ne amintim în urmă cu 10 zile în condiții de den. Însă pe autostrada Soarelui a avut loc un accident în lanț în care au fost implicate 30 de mașini, peste 50 de persoane au ajuns atunci la spital iar patru oameni au murit. În această dimineață a avut loc un accident și pe autostrada A1 în care au fost implicate patru autoturisme. Circulația este îngreunată la această oră și în județul Giurgiu pe DN5 și DN6 din cauza ceții. Vizibilitatea este redusă pe locuri la mai puțin de 50 de metri. În aceste condiții șoferii sunt sfătuiți să reducă mult viteza și să mărească distanța de siguranță față de autoturismul din față. Circulați cu prudență în continuare, până la 10 este cot galben de ceață densă în 4 județe, Gorj, Vâlcea, Teleorman și Giurgiu. După alegerile parlamentare, atunci vor dezbate judecătorii Curții Constituționale sesizarea președintelui Claus Johannis privind legea de eliminare a 102 taxe. Așa numita, lege Dragnea a fost aprobată de parlamentari chiar înainte să înceapă campania electorală. Șeful statului a explicat că documentul este neclar și că el a fost adoptat fără respectarea procedurilor. În sesizarea adresată Curții Constituționale, șeful statului susține de asemenea că parlamentul nu a arătat de unde vor fi luați banii care să acopere gaura provocată de eliminarea acestor taxe. Pe 7 decembrie CCR va avea pe ordinea de zi o altă contestație care vizează legea prin care se majorară salariile personalului din educație și sănătate. Și președintele Consiliului Fiscal a avertizat că din cauza reducerii taxelor și a impozitelor anul, vi anul viitor, România va fi țara europeană cu cele mai, mari redu cu cele mai reduse încasări din veniturile fiscale. Cu alte cuvinte, vom avea cel mai mare deficit la nivel european după Spania, susține Ionuț Dumitru. Vom avea venituri fiscale, conform estimărilor Comisiei Europene, la 25,4% din PIB, cel mai mic nivel de când avem date statistice în ultimii 20 și ceva de ani. Dacă ne uităm la scara europeană, veniturile fiscale din România în 2017 vor fi, aș spune, cele mai mici din Europa, deși mai este Irlanda cu venituri fiscale proiectate mai mici, chiar și vecinii noștri bulgari sunt la aproape 30% din PIB venituri fiscale, noi suntem 4 puncte și ceva din PIB mai jos decât ei. Și economistul șef al BNR, Valentin Lazea, critică valul de măsuri populiste luate de aleși în prag de campanie electorală. Ar trebui să avem grijă ca să nu risipim toată această creștere de buget care vine din creșterea economică, numai și numai pe măsuri de gen creșteri salariale, creșteri de penzii și reduceri de taxe. În ianuarie cineva va trebui să se aplece asupra acestor lucruri și să le discute și profesionist. Măsuri precum majorarea salariilor bugetarilor, creșterea salariului minim pe economie și reducerea TVA au stimulat consumul și creșterea economică, însă au generat dezeclibere externe importante, avertizează analiștii. Știrile s-au deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Bună dimineața, echipa națională de fotbal a pierdut cu 0-1 amicalul cu Rusia, ultimul meci al tricolorilor din acest an. Rezultatul a fost stabilit în prelungiri când Ozoev a înscris după o bâlbâială în careul lui Pantelimon și dintr-o poziție nesemnalizată de offside. Selecționerul Cristof Daum a făcut doar patru schimbări, prima în minutul 66, când Steliano Filip l-a înlocuit pe la În ultimele trei minute au debutat la națională Dragoș Nedelcu și Bogdan țăru ambii de la viitorul. România a jucat cu Pantilimân în poartă, Fundaș, Enache, Săpunaru, Grigore și la Tovlevici, la mijloc Prepeliță și Răzvan Marine, iar în ofensiva Andone susținut de Rotariu, Stancu și Grozav. La final, Daum a declarat pentru Dolce Sport că nu știe dacă este criticat doar pentru că este străin, dar constată că este o chestiune personală și nu constructivă. Echipa națională va juca următorul meci la 26 martie la București cu Danemarca în grupa de calificare la Cupa Mondială din 2018. Aseară tot într-un meci amical danezii au remizat 1-1 cu Cehia în deplasare. Să mai spunem că Anglia și Spania au făcut 2-2 într-un meci de pregătire arbitrat de Ovidiu Hatzegan conduși cu 2-0 Iberici au marcat în minutele 89 și 96 iar într-un alt amical de lux Italia și Germania au remizat 0-0 Luca, mulțumesc foarte mult! Eu voi fi o femeie pe aceeași frecvență cu tine! Zlat, ai pregătit pantofii de dans? Of course. -s -s -s. A, aștept, știi cum mi dat? Cu cremă? Asta nu-i nu bine. Cu pantofi de dans? nu e bine? Cu cremă, mă nu calificie. Coborăm în garajul Europa FM. Hai, pă, bune. Damian Drăghici and Brothers uh, live din garaj. Asta e. Sunt Andreea Esca și sunt la radio la Europa FM. Andreea, apare, trebuie să-ți mă turisim ceva. Nu avem Ai o energie prea puternică și ne dăm sala. Noi am să te trollăm. A, ală, și? La radio, sâmbătă, de la ora 12, cu Andreea Esca la Europa FM. Alege povești pentru oameni mari.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 Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul. La Digimobil Mobil oferta de Gold Friday are și plusuri și minusuri. Plus 400 de lei reducere la smartphoneul Allview X3 Soul Style sau minus 50% reducere la abonament pentru 12 luni. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro.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 2 kg, la doar 17,69 lei. Mega de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale. Dreptul la sănătate. Articolul 23. Fiecare cetățean are dreptul la tratamentul medical prescris la prețuri accesibile. Punct!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 Games with my heart cu mine, James cu mine, James cu mine, James mai bună muzică. Așteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Bună dimineața, din nou vă salutăm din garajul Europa FM și dacă, uite Vlad, dacă te uiți acolo, s-ar putea să te întâlnești cu ascultătorii stai noștri de pe Facebook. Bună, m-am încurcat <laughs> atât. Au să-și pună căștile, n-are nimic. E bine așa, ești foarte bine, Vlad, stai liniștit. Suntem live pe Facebook, pe pagina Radio Europa FM, Damian Drăghici și frații lui în garaj. Bună dimineața, Damian! Bună dimineața, îmi pare bine să revin aici în garaj. Știi că ultima oară ne-am distrat de minune aici. Da, este foarte adevărat, dar era mai Legendară Legendar a fost. Era ceva mai tiner, mi-aduc aminte perfect. Era al treilea garaj, a treia ediție, a fost foarte frumos, însă era seara atunci, asta e diferența. Acum e dimineața. Total diferența, acum am învățat să ne comportăm, am fost la școala de comportament și de bune maniere. Nu, altceva avea. Să... Era înainte de ora 10 dimineața. Acum promovezi un album. Da, acum promovezi un album Treaz. <laughs> Adică de dimineață m-am trezit și sunt aici, trează normal și problemă acum. De la ce oră venit? De dimineață de la șapte, dar la cinci ne-am culcat, după, adică am, am avut timp să ne trezim între cele două ore. Gypsy Rock îi spune. Gypsy rock, rock, ce, ce înseamnă discuție? Gypsy Rock este o încercare noastră de a, în 2016, pentru o perioadă unde există oarecum o, o problemă, nu numai față de, de rom, dar există o problemă în general în Europa, oamenii au o problemă cu ura de rasă și cu discriminarea. Uh, am încercat să dăm un mesaj mult mai profund în afară de muzică asupra faptului că avem 22, 24 de artiști, cei mai uh, în vogă artiștii în România, toți care cântă muzică lăutărească, făcută pe uh, sunete de 2017-18, super, super trendy și avem pe toți artiștii în vogă care în primul rând pentru prima oară toți cântă pe același album fără orgoliu, fără nimic, au fost foarte solidari și există o unitate. Deci cam asta ar fi. Dar cum e convins, stai așa, cum e convins? Nu, pur și simplu, n-a fost nevoie să-i să convingem uh, sau... Uh, o implica... convins pe tine. Da, nu, da, nu, da dar s-au implicat toți, chiar sincer s-au implicat toți de la, de la primul telefon când am dat telefon și au spus băi aș vrea să cânti mamă e sau nu știu, mă duc să, să cânt la OL sau nu știu ce. Toți au fost mamă, mi se pare super cool idea și hai să, hai să, hai să o facem. Poți să spun eu câteva nume? De, foarte frumos. de pe album deci... de Trump. Tot, tot, nu. <grijine> Toate sunt Damian Brothers Featuring cineva Sharaiman Featuring Dan Bitman Ara Clema Featuring Glora, Hopai Dirida Featuring Feli Mama mea e Florăreasă Featuring Loredana și Connector hmm. Dă mamă cu Biciu mine Featuring Ștefan Bănică hmm. Și așa mai departe 15 piese cu totul Și un bonus Florus, track Cu cine vei Foarte în tare În dimineața asta Am, am adus invitată De Amazing Cristina Bolan. Pe care o știți, e câștigător. Cristina, bine venit. Așa? Cristina, balance, Avem pe Alina, smiley. Eremia. Alina Eremia. Alina Eremia, bună dimineața. Care este o adevărată extraordinară frumoasă și un talent extraordinar și este buneta, dar nu este țigancă. Nu trebuie să ne explice asta, se vede cu ochiul liber. Okay. Da. Confirmăm. L-am adus pe Cornel Vanc, care se pare că suntem și veri într-un fel, adică în alianță cu, cu nevastă mea, cu cineva cu o verișoară. Așa? Și uh, Sergiu Ferat. Așa? M-am convocat am, am, Normal Da, da, asta sunt cu minte nu? Așa? Și astea, ă, patru avem Și avem bineînțeles Trupa de and Brothers Asta zic frații Bună dimineața cu care a venit deja pregătit de la șapte, a că suntem uh, badigarzi. Am înțeles de, de la șapte să venim aici. Marius Pop, Jan de la Oradea, Barul Jean de la Craiova, Marcel cu tobele și Poli, și Nicu Torel cu acordionul Lidian și Frigian. Bine să ați garajul Europa FM. Suntem live pe Facebook, îi puteți și vedea pe Damian and Brothers și invitații lui Damian. Ce să mai? Hai să-i dăm bătaie să cântăm, că lumea asta așteaptă... Cât mai mult, cât mai mult Cât mai mult cântăm azi. <sus> Ce continuăm? Ia zic, cu ce continuăm? Eu mă gândeam cu o ciorăbă de burtă. Nici Asta e bine, parte. da. se mititei bine tot, un șpriț de la belea. Și să fie cu smântână, cu ardei iute și cu șpriț. Da. Uh, continuăm cu domnul Sergiu Ferat, care are o piesă foarte cunoscută, pe care o știți cu toții. Constantine, Constantine, în interpretare aia. super trendy, super modernă, cu un, uh, un spațiu mijloc rap. În păcate n-a putut să participați cu noi. Grasu Isixel. Fratele nostru Dragoș, care a făcut o treabă incredibilă. Bine, fără grasul. E o porție în minus Exact, o porție minus Noi avem un prieten al nostru să vă spun o poveste adevărată Domnul Cornel de la VANC Ascultați o poveste adevărată Ruda da. Să duce la un lăutar al nostru Spider-Man lăutar, ai văzut fotografie? Se Să duce la o cărcimă și la 300.000, de mii Băi, bagă-și mie, 60 de lei Și 200 că devin repede la rece Ăla vine Da, da, da, da, da, paule, da, problema? Mi se pare că mititeii sunt stricați. Bine, bagă doar 30. <laughs> Damian and Brothers live din garajul Europa FM. Hai! Sergiu. Da, ce ai de gând să faci cu toată nebunia asta? Ai făcut un spectacol de lansare. Spre Express Nine. Da. Deci am făcut un spectacol de lansare la Fratelei vinerea trecută cu uh, cinci dintre invitații. Că, pentru că nu ai cum să-i aduci pe toți la, la eveniment, am avut pe Sergiu, Cristina, Laura și Smiley. Uh, dar vom, vom face un concert Cei de la Universa mi-au spus să nu anunț asta Dar am să anunț totdeauna când mi se spune să, să fac ceva Eu totdeauna, că adică, să nu fac fac 30-31 martie, se pare, de, de, de ziua mea Va fi sala Palatului Cu toți invitații Încercăm să facem cu toți invitații Un concert cu toți Adică Smiley, Delia, Andra Dana Bitman, Uredana, Bitman toți, toți invitații Nu uita de rudele tale da, și să nu uită banc de, de, de Cornel, care este ruda mea, neapărat, de rudele neapărat, da, prin alianță, adică nu este rom. Să știți asta, că nu este rom. Deci albumul este o încercare... Dar să... nu e nimic rău asta, ok. Da, da, da. Așa cum vedeți, nu, pot... nu este prăjitura rom. Da? Adică, dar, parfie, poate să fie rom. Uh, este o încercare să, și o să vedem și cât de descris sunt la minte uh, directorii de programe, dacă frumos piese... Păi noi am dat dimineață Da, dat noi am început cu asta cu... cu smiley i-am dat-o În, în stație, no, la stație la Lizeanu Lizeanu i-am zis da. Tot am vom în stație la Lizeanu Nu se poate <coughs> să, <coughs> să fim aici Să nu facem cum avem și album Ultima piesă Care se numește ursărie maximă Urseria Înainte maxima. să intre Alina Eremia Vom face o schimbare spontană Ca de obicei Și nu se poate să nu băgăm Păgicu și Păneluțu Să facă o ursărie cu uh, cașmir Ia, ia, ia cu ăsta. Veni Stai, până vin. Vreau să te întreb, da. că mesaje. De unde până, până A, de, că de unde? până vin De unde se cumpără discul? De unde poate fi Discul se discu. cumpără de orice magazin Așa. și se poate și Ciordi. <laughs> Asta era întrebarea, mersi. Bine, <laughs> Urmă, faci cinste în cazul ăsta. Da. Bine, hai urfărie maximă. să băgăm cașmirul. Se spală, de Se, spală de în Se spală de divinață Se spală de divinață. Icoșș praî în piață, Mama mea e vorrăă Se spală de divinață Se spală de divinață. Icoș și pradî piață. Mama mea vinde de la Lele. See oh right. Mama mea! Bravo, bravo! Bravo, Damiane, <laughs> E bine, și. Am început să ne comportăm? Uh, cum știți voi, mai bine. Uh, Alina ce cântă? Alina cântă sane Zurgalăi. Neata! Neața, Alina, vino cu noi aici! Neața, Neata, A fost la un moment dat ciordită de, de, de la Mariata Nase de DPAV, după care a fost ciordită. Să un termen... Am inteles de la DPAV de cine? Așa, a fost ciordită de Les Paul. Și deci o piesă, omul cu chitară. piesă de Les Paul, de marele chitarist cel inventatoros, și a fost făcută Johnny în franceză și pe care în engleză. După care noi am ciordit-o înapoi Aha. și am repus. -am, am luat revanșa. Exact, ah. o revanșă. Deci este o piesă, definiția Ciordeli. Ciordeli, Ch ca să fie internațională. Okay. Și avem, o avem aici într-un aranjament special, până și vărul de... <laughs> rog Cornel. Da, Văru Cornel Rude și sper să vă placă această piesă care este Johnny, fost Sanie, fostul Maria Lătărețu care a fost luată. Alina, mult succes cu ăștia. Ce a e Sania lui Johnny? Bine, o ciordim noi de la Alina după aia. Hai. Never had a glance for me But I never caught his eye Never always passed me by Never had a glance for me for me all is new it would be though it hasn't no I will play a waiting game no hells It would be And one day he came my way Having all it is to say Darling, want you marry me? It was easy to decide Darling, won't you marry me? Alina Eremia, live în garajul Europa -a z -a z -a z -a. FM, cu Damian Drăghici. Uh, am văzut că zmei au fost la Mariah Carey, așa, niște ben, do zmei. Da, după cum o observați, band-ul apă și nimic altceva. Evident, evident, evident, da, așa. Nu uh, e extraordinare, sincer. Noi a a a am încercat să o aducem în de garajul de Europa FM, dar n-am reușit, noroc cu tine. F -a f -a f -a f -a f de obicei Alina, she travels only with Roma, with gypsies <laughs> E bine așa, ce ți-a mai zis Universal Music să spui și uh, să nu spui și trebuie, trebuie să, să... Spus să, să nu spui și să spun ah, Mi-a zis să schimb mixul la, la Alina, că nu s-a auzit foarte bine și l-am schimbat aseară uh, Mi-a spus nevastă mea că are aici o, să se făpsească puțin la păr Asta e, să schimbe freza acum ar veni Da, și mi-au spus, nu, nu, nu, nevastă mea Așa, și mi-au spus de la Universal, mi-a spus aseară ceva Uh, da, dar mi partea partea de la Lizeanu că vrem să te invităm la radio ca să o promovăm și nu-i bună la început. Care zic eu... A fost foarte bună aia cu aia, am început noi emisiunea în dimineața asta. Da, da a zis, taie pentru că cei de la radio nu -o, o vrea să o pună pentru că tu ești țigan și nu vreau să promoveze țiganii. Țigane? Noi am dat partea cu tot da. cu țigani. Deci tu ești țigan și nu vreau să promoveze țiganii. <laughs> Bine, pe Cornel când ne invităm, el nu e da, țigan. El nu este țigan, ca să fiu sigur că am, am spus asta, deci eu sunt țigan, ca să știi. Deci piesa cu, cu Lizeanu e cu țigani. Hai să-l invităm pe Cornel, ce cântă? Cornel ce cântă? Cornel cântă, uite așa, aș vrea să mor Împreună cu o o combinație între cele două piese A ieșit superb și sper să vă placă și voi. Neata Cornel un... neața, neața, Neața, Neața suntem rude, dar e un tip extraordinar Nu, da, zi mă, schimbă, Damian and the cousins da. Dacă tot, dacă nu mă faci vorba uh, And the cousins girls, many <laughs> Bine, Cornel Ilie, de la Vank A venit alături de Damian Drăghici Și de frații lui dimineața asta Hai să vedem Cu damița și un pahar și cu lauta, aș petrece așa până la. De tine să fiu. Uite așa, aș vrea să mă... Las moștenire vinul și lăutal. o miciara și un refren. Viața trece ca un tren. Căci mai este gara mea. Uite, așa aș vrea să-mi. Uite-așa, uite-așa Uite-așa, aș vrea să-mor Uite-așa, aș vrea O, le, le. Eu zic să mai stai o perioadă <gântări> printre noi Să nu pleci așa repede, Cornel În sensul că, uite, așa aș vrea să mor Nu e cazul nu e cazul. Cum vezi colaborarea asta cu Damian? Uh, onorantă Nu, serio, sunt. Uh, eu am fost surprins Am fost așa, mirat Bă, dar de ce vreau omul să, să lucreze cu mine Sau să facă ceva cu mine? Că nu cream că ne cunoaște anapără, sau, sau, că sau cunoaște. Anapără. A, după aia am aflat că, că poate în veri Bă, dar, dar lumea e mică Lumea e mică, dar veri sunt mulți <laughs> Așa e. Uh... să lucrezi cu Conești, cu toți artiștii care sunt implicați, adică nu există niciun artist, n-a spus nu și, adică n-a vrut să colaboreze, toți au fost foarte deschiși, cu toate că suntem țigani. Ai o colecție acolo, dar insistii cu chestia asta cu țiganii. Crezi că eu o adevărată problemă în România? Uh, cred că. Nu cred că este o adevărată problemă. Cred că uh, la un moment dat ni s-a cumva a devenit la, la, în, conștiința, în conștiința noastră colectivă, a devenit un trend a folosit cuvântul discriminare. În 2007 am fost atunci a nominalizat de fostul președinte ambasador egalității de șanse. Și în momentul când într-un sondaj întrebam, uh, dumneavoastră discriminați, ziceam, nu, nu, nu, eu n-am făcut niciodată nicio crimă oamenii nici nu știau cuvântul. Și acum toată am început treaba asta cu discriminarea. Cred că s-a întâmplat un lucru în conștiința noastră, colectivă, după 2007, după integrarea noastră în Europa și după toată, tot ce, ce s-a întâmplat în presă cu, cu uh, promovarea negativă a, a romilor. Da? Acum vorbesc chiar serios. Dar... După cât observi și tu și observăm și noi, lumea n are nicio problemă cu muzica, pentru că asta e muzică, toată, e, sunt piesele Romica Puceanu, Fărmița la Dona Siminică, Gabi Luncă, deci sunt piese vechi, lăutărești, re-aranjate într-un mod nou în 2016-2017, cu sunetul de 2017. Și oamenii n-au nicio problemă să asculte asta, copiii copii de la 15 ani până la oameni la 65 de ani de, de, de vârsta mea. Aici e dreptate, dar uite, vreau să te mai întreb ceva Ca să fiu sigur cum să mă comport pe viitor Dacă eu zic acum, băi țigane, hai să mai cântăm ceva Este super sau nu? Stai puțin, mai bine prefer să îmi spui uh, Băi țigane, decât Domnule Rom, la mișto Pentru că există, e foarte important În timpul artistic, muzical, dinamica Pe care o spui orice, și o piesă când o cânt Sau ceva, contează foarte mult dinamica Adică tenuto, marcato, există legato Există anumite nuanțe, deci e foarte important Dacă spui, auzi, băi țigane sau pamătii sau nu știu ce sau e altceva fără dar să stii că romul se bea nu vorbești cu el el doar se bea îi mai chem pe frățiorii tăi mai cântăm ceva ce, ce urmează hai să, să facem o ursărie de da, acum, cum știți voi foarte bine. F... Continu... continuăm cu ursărie în, în deșteptarea să facă să moară dacă nu faceți o Hai! O... hai o... hai hai zice asta e și 42 mai avem încă vreo două pieți loc de vreo două pieți zicem ziua mai să trață ca la nouă dimineața. asta e Să-l la patru dimina! Asta putem să contăm și cu ceilalți frați. Alina, Sergiu, Cristina, Cornel, veniți cu coace, dar mai dați niște microfoane. Hai să facem o ursărie maximă, Hopai de cu toții. Nauzim. Maximă. Bine, bine, bine. Băi, a fost prea bine dimineața asta. Da, asta a fost un fel de urserie Maximă. Dar urserie Maximă puteți să o găsiți pe album, piesa numărul 15. Da. Noi ai mâine, da? Mai veni și mâine Nu, dacă ne mai trezim <laughs> Acum urmează să mâncăm cerbaia de burtă, știi? <laughs> mâine, băieți, vreți să veniți și mâine? La ce oră, da. la ce oră, da. la ce oră vreți voi? Noi stăm nu, aici nu, pentru vă mulțumim voi. foarte mult și ne simțim foarte bine în familia Europa FM Mulțumim la fel de data asta, să mai amendă. <laughs> uh, Nu, fără amendă de data asta luați albumului albumul lui uh, Damian Drăghici Absolut nu, senzațional Nu, nu-l uh, nu dați cu jula uh, uh, Nu-l ciordiți, cumpărați-l, vă rugăm frumos Și după aia dați-l al, al cuiva E foarte bine. 30-31 martie am reținut 33, bine. 31 martie, concert la Sala Palatului. Cu Damian Drăghici și toți frățiorii lui. Mulțumim Malina, Cristina, Cornel, anu. Sergiu. Uh, un țigan sau auce doctor și spune Domnul doctor, ce fac? Am din țigalben. Părăți o cravată maro. <răționă> mulțumim, fai! Damian Drăghici și brothers și invitații lui din această dimineață au fost în garajul Europa FM. Vine Dinu, face plinul la Europa FM de la 10. Ne auzim mâine dimineața. FM. Hmm. Ziua bună de dimineață se cunoaște Tu cum începi dimineața? Cu zâmbetul pe buze sau cu un oftat? Nusli Vitalis de la Dr. Utker îți aduce Dimineți pline de viață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 în business. Acum ai și răspunsul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 Ofertă valabilă în perioada 16-22 noiembrie în limita stocului disponibil Penny știe ce ne place!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 VELUX îți dă bani înapoi Află detaliile Campaniei pe VELUX.RO VELUX aduce lumina în casa ta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 La Digimobil, oferta de Gold Friday are și plusuri și minusuri. Plus 400 de lei reducere la smartphoneul ul AllView X3 Soul Live, sau minus 50% reducere la abonament pentru 12 luni. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro Luni e greu să mă trezesc. Marți deja simt că obosesc. Mierpuri e o zi prea grea. Să-i cu energie. Vineri, dar la weekend magnez. gândesc. Zâmbătă n mi băte în apuc ce doresc. De a domenii, că stii, ne ne Dacă și ție-ți lipsește energia pentru a te bucura de fiecare zi, asigură-te ca ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu echilibra în fiecare zi. Echilibra, energie pentru bucurie. Bine ați venit la creditul pe repede înainte? Comanda, vă rog! scuzati Mmm! Mmm! Mmm! Mă!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 Federația Bolnavilor de Cancer a dat în judecată guvernul pentru că nu a introdus pe lista de compensate 12 tratamente oncologice. În luna iulie, Ministerul Sănătății anunța că va face acest lucru, iar bolnavii au rămas în așteptare. În ciuda reformelor anunțate, indiferent de guvernare, accesul la tratamentele scumpe se face